Розділ перший Доктор Паскуда Літо 2053 рік США Портленд, штат Орегон Частина перша Невиспане місто, по живому здираючи з себе кудлаті залишки сну, ковтало поспіхом зварену каву, смажило яєчню, робило тости, приймало душ, чистило зуби, вдягалося, Взувалося, Шукало довбані ключі від «Фольксвагена» І, урешті, Знервоване тими пошуками, Розлитою кавою, Несмачною яєчнею, Підгорілими тостами, Запізнюючись, Мчало на роботу. Дорогою встигало полаятися По телефону з дружиною за те, Що не погодувало кота, Та й сміття знову не винесло. Продемонструвати середній палець Сусідам по нещастю – котрі так само не тямилися з люті прикуті до кермівок своїх машин у цьому пеклі заторі і теж кричали на когось по телефону. Відхопити зауваження від патрульного з наступним складанням протоколу і, звісно ж, укотре набрехати щось шефові стосовно причин свого вже шостого за цей місяць запізнення на роботу. Шефові ясно будуть до сраки всі жалюгідні спроби, Виправдань вибачень, із наступним цього більше ніколи не повториться, сер. І місто отримає шосте за цей місяць адміністративне попередження. І так, день за днем. Місто стомилося, воно благало пощади. А впіймавши з Ненецька своє відображення у дзеркалі заднього огляду, враз остовпіло. Неголений чоловік зі скуйовдженим волоссям та перекошеною краваткою був цілковитим йому незнайомцем. Замість міста у маленькому люстерку облаштувався хтось інший. Те саме було й сьогодні вранці, й у великому, спітнілому від гарячої пари дзеркалі ванної. І вчора у торговельному центрі, де місто зупинилося перед блискуче дзеркальною вітриною ювелірної крамнички, аби купити щось для дружини з річниці шлюбу. Чиєї дружини? Якого шлюбу? Розвернувши свою автівку на 180 градусів, місто брутально виїхало на зустрічну і на шаленій швидкості вперіщилося в бетонну стіну. Того дня в різних районах Портленда сталося ще п'ять подібних випадків. Але майже ніхто не загинув, тому що бригади швидкої – котрі за лічені хвилини опинилися на місцях інцидентів, доправили самогубців не в звичайний шпиталь, а до спеціалізованої клініки, що належала новітній медичній корпорації під дещо ексцентричною назвою «Тіло-ТМ». Не встигли забрати лише того на «Фольксвагені». Частина друга Ентоні Келлер, 37 років Прозищав у телефонній слухавці бездоганно поставлений стерильно-мелодійний голос молодшої асистентки Шість місяців тому перебував на останній стадії раку крові Численні пересадки кісткового мозку не дали нічого Згодом потрапив на лікування до однієї з закритих клінік корпорації Тіло ТМ Звісно, цілковите одужання Щоправда, за два тижні почав виявляти ознаки глибокої депресії. Замкнувся в собі, став дратівливим, розгубленим. І найголовніший симптом – кілька днів тому Келлер перестав упізнавати себе у дзеркалі. Кремезна, наче витасана з каменю постать головного лікаря, що замерла на тлі широкого панорамного вікна з найкоштовнішим краєвидом квітучого передмістя Портленда, навіть не здригнулася. «Наш пацієнт», – здавалося, глибокий хрипкувато застуджений голос, що ламаною англійською озвався у відповідь жіночому, існував окремо від постаті. «До якого біса наш пацієнт потрапив до муніципального шпиталю?» В голосі проступав метал. «Подзвоніть і скажіть, хай повернуть тіло. Це власність клініки». «Буде зроблено», – скрикнула асистентка. Головний лікар роздратовано жбурнув слухавку на місце. Зупинив погляд на чорному телефонному апараті з минулих часів. На відміну від решти владних та приватних структур, що послуговувалися просунутими відеофонами, повсякчас потерпаючи від хакерських атак, корпорація «Тіло ТМ» використовувала для внутрішнього зв'язку старомодні телефонні комунікації. Їхнє конфіденційне і безперебійне функціонування забезпечувала власна відокремлена АТС, про місце знаходження якої не знали навіть її безпосередні працівники. На роботу й назад їх вивозили із зав'язаними очима. Схопивши телефонний апарат, лікар пожбурив його добре натренованою лівою рукою вкулене пробивне скло панорамного вікна кабінету. Важко перевів подих. Він був шульгою, а якось почув, вже й не пригадати від кого, що ліворуки зазвичай стають людьми виняткової долі і таланту або ж особами, неймовірно витонченими у всіляких паскудствах. Стосовно себе, він давно схилявся до другого варіанту стиснув кулаки, зблиснув недобрими, як у вовкулаки, вугільно чорними очима. На вигляд лікареві було років 40. Та якби хтось взявся старанно відраховувати літа, віддати народження, вказаної в його новенькому американському паспорті, заледве набралося б 33. Недобра вдача додавала років. Зраджувалася вона в чорному, аж до смоленого, довгому волоссі, зібраному на потилиці в жмут. Тож ніхто ні за що не назвав би його красивим, принаймні, не в повноцінному значенні цього слова. Бо краса покликана вабити, а не відштовхувати. Краса – це гармонія. А гармонії в грубих, покреслених слідами від шарамів, завжди насуплених рисах його обличчя, ані трохи не відчувалося. Оточення, мабуть, бачило в ньому неоковирний витвір якогось божевільного Франкенштейна нового часу, котрому катастрофічно бракувало почуття міри у творчості, коли він ліпив докупи цього чоловіка за своєю подобою. Але ж на диво витвір зажив собі власним життям. І в житті Тому, схоже, вистачало всього потрохи. Колеги й пацієнти переважно його сахалися, оминали десятими дорогами. А дехто навіть божився, що на власні очі бачив, як він вночі перекидається на вовка, Виє на місяць і вистрибує у вікно Немовлята в його присутності заходилися від плачу Жінки, що траплялися йому до ліжка Не прагнули від нього шлюбних зобов'язань Не уявляючи його батьком своїх дітей І не завжди вірили, що він лікар за фахом Таку зовнішність міг би мати серійний убився-різник Та аж ніяк не лікар Котрому належало рятувати і утішати людей Утішати він не вмів, рятувати мусив. Він ненавидів свою роботу, вона ж, видається, з нього просто насміхалася, часом змушуючи вчинків, за які згодом він ненавидів уже себе. І ледве чи можна було щось змінити. У такі дні він почувався генеральним директором пекла. А рай був зовсім поряд просто за широким панорамним вікном із скуленепробивного скла. У земному навіть дещо банальному значенні. Рай усіма зусиллями створювала для пацієнтів медична корпорація «Тіло ТМ, Відкриваючи свої клініки у величних, вправно відреставрованих маєтках позаминулого століття, що гніздилися в мальовничих передмістях, котрі аж до непристойності контрастували із залюдненими, Знервованими, задимленими мегапольсами. Портлендська клініка вважалася однією з найкращих. Облаштувавшись на місці колишнього Лейк Освего, найпрестижнішого району Західноокеанського узбережжя, вона вільно простяглася його прилеглими територіями, відгородилась однадміру метушливого і заклопотаного довколишнього світу високим кованим парканом. І все тут було, наче в казці. Велетенський сад із екзотичними квітами і столітніми незайманими деревами, в котрих потопав старезний маєток. Мережі вне водоріжок, доріжок, що кровоносними судинами розбігалися в усіх напрямках і часом заводили в нікуди. Затишні альтанки, де можна було усамітнитися до смерті, романтичні фонтани, Бризки від яких грайливо розліталися віддалік, заледве здіймався вітер. Повиті з зеленю гойдалки, мармурові столики просто неба, непримітний, догідливий персонал. Автівок, що могли б ненароком спаплюжити цей дивовижний пейзаж, у дворі не тримали. Вони були сховані у кількаповерховій підземній парковці, де раніше працював морг і катівня. Утім, у катівню небагато хто вірив. Довкола маєтку затишно втяглася тераса, чимось схожа на ледачу, неповоротку змію, що безтурботно вгрівалася на сонечку. Усередині теж панувала старанно налаштована каска. Ліве крило, де містились апартаменти для пацієнтів та їхнього супроводу, було встелене білосніжними килимами з м'яким довгим ворсом. Нога в ньому грузла по кісточки. Завішане з правдешніми полотнами прадавніх живописців, підробка вважалася б особистим приниженням корпорації «Тіло Т. І оздоблене розкішними, майстерно відреставрованими меблями доби напівзабутого Ренесансу. Один лише стілець коштував цілих статків. У передпокої стояв величний білий рояль. Проте навряд чи тимчасові мешканці пацієнти райського маєтку сприймали це як належне і тішилися з життя. Тішитися вважалося мало не святотаством. Тут належало смиренно чекати, не нудьгувати з нічев'я, а помирати від нудьги, доживати, перероджуватися, воскресати. Бо для пацієнтів клініки це місце було чимось на кшталт чистилища тимчасового, перевалочного пункту, після котрого й мало розпочатися щось справжнє, важливе і довгоочікуване. У правому крилі був розташований медичний блок, обладнаний, згідно з останнім словом, техніки, кардіографами, ламінарними шафами, магнітно-резонансними томографами, ударно-хвильовими апаратами, Бактеріологічними, біохімічними, гематологічними аналізаторами, ультразвуковими, кістковими, денситометрами, донорсько-діалізними кріслами, велоергометрами та тридмілами втрапити туди можна було лише за електронною перепусткою. Саме там і гніздилося пекло. Дехто в ньому залишався назавжди, а потім усі, що сили вдавали, що зовсім не знали тих, кого вивозили звідти на катафалку, накритому білим простаратлом. Натомість інші жили, і вони чесно сподівалися прожити своє друге, куплене в клініці нове життя. Сміливіше, достойніше, аніж то їм вдавалося з попереднім. Лікар узявся розглядати своїх пацієнтів. Першим упав в око старий як світ. Висохлий дідок із заплющеними очима В оточенні трьох люблячих онуків Дідуган помирав від прогресуючого атеросклерозу Нащадки не відходили Від нього ні на крок Вальтанці неподалік Сховалося молоде подружжя Однак із вікна Їх не роздивитися Видно лише, що один силует Примітний світлим Ледь кучерявим волоссям Інший навпаки смолено чорнявим наче в арабського шейха. Вони звернулися до клініки, бо не можуть мати дітей. А центральною алеєю неквапом походжала найколоритніша пацієнтка клініки в'януча голівудська кінозірка Ванеса Маріані, Бундючна й вередлива. Схожа на зачерствілий коржик у яскравій глянцевій обгорці. Колись вона була першою красуною фабрики мрій. Однак роки невблаганно взялися за своє, висушивши її казкову вроду, наче листок для гербарію. Звісно, стара акторка прагнула повернути молодість. У цьому бажанні її скрізь супроводжував, аж надто віддано зазираючи в очі, фактурний молодик із зовнішністю Аполона і дещо не тутешнім ім'ям. Чи то коханець, чи охоронець. Насправді, то був її чоловік. Проте найбільше уваги притягував інший пацієнт закритої клініки, спотворений страхітливими опіками 17-річний юнак ім'я Лукас. Притягував і водночас викликав непереборне бажання ніякого відвести погляд. Хлопець не мав обличчя, натомість перед спантеличеним оточенням поставало щось на кшталт зморщеного, перепеченого яблука, в котрому вже не вгадувалося жодних людських рис, лише зяючі отвори. Як згодом з'ясувалося, заможної й турботливої родини у Лукаса теж не було. Право на дороге лікування в клініці «Тіло ТМ» він виграв у популярному реаліті-шоу «Ти найпотворніший», що ось уже п'ятий сезон поспіль приваблювало нещасних калік із усіх куточків країни, аби навтіху телеглядачам – ефектно розіграти серед них сертифікат на нове життя. Однак нагальною справою цього дня були химерні самогубці, що привселюдно спробували вкоротити собі віку. За дверима лікаря чекала заплакана дружина Келлера, чи то пак уже його вдова. Нічого, такі-сякі слова співчуття, щось про швидкоплинність земного життя, долину смертної тіні. Потому обережний натяк на можливі побічні наслідки новітніх методів лікування раку та стандартне запитання щодо номера медичної страховки чоловіка. І якщо з цим усе гаразд, Ентоні Келлер повернеться до родини вже наприкінці тижня, живим, неушкодженим і щасливим. Хай тільки клятий муніципальний шпиталь поверне їм тіло. Далі справа техніки. Проте шаленство не миналося Відторгнення Душа вивергає тіло Він знав, що раніше чи пізніше Кожне окремо взяти у особлення міста з таким діагнозом Привезуть до нього Доктора Паскуди Як він сам подумки себе називав Руки міста тремтітимуть, Ліва повіка сіпатиметься Воно ледь не навколішки благатиме Припинити все це раз і назавжди і наразі не матиме значення, хто перед ним конатиме чоловік чи жінка, старе чи юне, заможне чи вбоге, бо очі в таких завжди однакові нажахані, зашорені безнадією, стомлені. Як очі програміста аналітика, що кілька годин тому зумисне спрямував свій Фольксваген у бетонний зад торговельного центру. Чиєї дружини? Якого шлюбу? Чи очі тележурналістки, котра вирішила застрелитися після ланчу просто перед камерою чергового оператора замість того, щоб, звичайно, робити сюжет? Сьогодні переконаний республіканець Джек Донован зустрінеться на телебатах із демократом Робертом Ван Хелом. Нагадаємо, обидва балотуватимуться на пост губернатора штату. А за якого сучого сина голосуватимете ви? Або ж очі торакального хірурга, що приходив до нього вчора. А сьогодні перерізав собі горлянку скальпелем номер 10 прямісінько над розпанаханою грудною кліткою пацієнта в операційній. Я вже давно не рятую чужі життя. Я навчений їх забирати. Люди з однаковими очима. Стомлені, дрятівливі, розгублені. Дзеркала, що показують їм чужі обличчя. Смерть. Їхні останні думки лізуть із усіх шпарин, пхаючись одна попередодну. А доктор Паскуда чомусь бачитиме тільки очі. Часом слухатиме думки. Та найчастіше – гнатиме їх усіх до бісової мами. Зрештою, він презентує кожному із прийшлих його нове, ідеальне життя. Особливо старатиметься для хірурга із перетятою соною артерією. Такі люди вкрай необхідні новому соціуму. І крихітне відображення велетенського міста отримає нагоду жити вічно. Проте, не всі будуть задоволені і щасливі. ЧАСТИНА ТРЕТЯ У двері його кабінету нерішуче постукали. Увійдіть, Доктор Паскуда вистроючився, внутрішньо згрупувався. Спробував надати своєму обличчю якомога доброзичливішого виразу. Вийшло не дуже переконливо. Рипнули двері. Но проти його столу непевно зупинилася худенька, білява жінка із запалими, аж прозорими від сліз очима. Знову він бачить самі лише очі. Я Маргарет Келлер, дружина Ентоні. Сідайте, місіс Келлер. Він рвучко підвівся. Жестом запропонував несміливій гості широкий шкіряний диван побіля вікна. Щиро співчуваю з приводу вашого... вашої втрати. Вона не зрушила з місця. Але я... «Не за співчуттям прийшла. Коли я зможу побачити свого чоловіка?» Доктор Паскуда подумки вилаявся. Це було єдине, що в нього добре виходило англійською, бо він так і не спромігся до путя вивчити чужу мову, гвалтував і ламав її. Вона затято робила з ним те саме. А для таких розмов, як оця, словникового запасу зазвичай бракувало. Хоч, певно, справа була не в словниковому запасі. «Маргарет, наразі він мертвий, і ми не знаємо, як швидко зможемо виправити це становище». «Гараст, то коли я зможу з ним поговорити?» «Він мертвий, Маргарет». «Але в мене, в нас, в нас усе гараст із страховкою». Вона не счулася, як зійшла на крик». Ми маємо заощадження. Ми продамо дім. Чого ще вам бракує для того, аби врешті почати працювати? Ви молода і приваблива жінка. Раптом випалив зізнання доктор Паскуда. Дім залишите собі. Певен, ви цього заслуговуєте. Маргарет подивилася на нього як на божевільного. Але він не потрібен мені без Ентоні, ми разом про нього мріяли, разом його будували. Він створений для двох. Невже ви не здатні цього зрозуміти? Звісно, Ентоні не щодня був таким, у якого я закохалася. Та й мені часом бракувало терпіння. Того ранку ми знову посварилися. Але все не може на цьому закінчитись. Тільки не так. Доктор паскуда, не відриваючись, дивився на неї. Вона просила його оживити мертвого і всередині 21-го століття це було можливим. Він спробував пригадати, коли це почалося. Однак роки не бажали вистрончено шикуватися у спогади. Плутали сліди, ховалися, лякливо визирали за плечей одне одного, мовчали. Третє тисячоліття все ще нашої ери натужно прогнулося під вагою хворобливого Розповнілого науково-технічного прогресу Щоправда, новий час став примітним лише резонансним досягненням у медицині В інших сферах життя майже все чомусь залишилося, як було Пересічні громадяни так само їздили на автівках надійних перевірених марок Хіба що їх стало забагато Міста просто захлиналися від потоків машин Мешкали в старих, добрих багатоповерхівках Переїзд до чепурного заміського будиночка досі лишався американською мрією не для всіх, рятуючись комп'ютерними іграми та сексом по телефону. На диво, майбутнє обійшлося без нових, недосліджених наукою епідемій, без техногенно-екологічних катастроф і навіть без кіборгів, бетменів та чужих. Дарма, що частини нових сах про тих та інших – так само переможно крокували кінотеатрами. Злітали та сідали літаки на центральних летовищах світу. Здебільшого перевірені часом та інженерами-проектувальниками пасажирські Боїнги 746. Відпливали з пристаней вантажні кораблі на свій страх і ризик перед самолійськими піратами. П'ятизіркові готелі й елітні ресторани перед жаданими відвідувачами. В казино програвались і вигравали страхітливі грошиська. Одначе щось невловимо було не так. Людство вкотре погналося за приводом вічної молодості. І одного дня земну кулю облетіла сенсаційна новина. Якийсь науковець у Швеції хірургічним шляхом зумів відокремити душу від тіла. Щоправда, тіло без душі можна було тримати не більше п'яти годин. Далі починалися незворотні зміни в мозку та поступовий природний розклад тканин. А от душа поза тілом, як з'ясувалося, могла існувати вічно за умови її зберігання у вакуумно-герметичному контейнері збору селікатного скла з надвисокою гідролітичною стійкістю. Без контейнера вона вивітрювалась як ефір. Таке вивільнення звалося утилізацією. Важила людська душа за підрахунками вчених від 11 до 43 грамів. Не коштувала ж нічого. Але найсуттєвішим виявилося те, що зухвалий швед науковець міг так само повернути вилучену душу в тіло назад. Більше того, тепер будь-яку душу можна було заселити до будь-якого тіла. На вибір. Процедура отримала назву «Трансплантація свідомості». Довгий час її тримали в таємниці, використовуючи лише для урядових програм і секретних військових операцій. Ну і сильні світу цього, звісно, час від часу користалися таким привілеєм. Проте, настав день і мода вийшла на вулицю. Це відкриття змінило хід історії. Шведський першовідкривач-науковець на той час кудись безслідно зник, помер чи переїхав до іншого тіла або ж до іншої країни, ймовірно острівної. Але його справа жила. По всьому світу почали відкриватися так звані центри з питань трансплантації свідомості, що належали могутній медичній корпорації під назвою «Тіло-ТМ», де за відповідну платню можна було переселитися в здорове й молоде тіло замість старечого і немічного. Усі ресурси негайно було кинуто туди. Нікого вже не цікавила пересадка органів чи пластична хірургія, адже за ті самі кошти можна було купити одразу нове тіло. Припинилося фінансування ефемерних проєктів, пов'язаних із клонуванням. Штучні організми виявилися нежиттєздатними. Зник попит на операції зі зміни статі та омолодження. Втратила актуальність проблема невеликовних хвороб. Усе це легко вирішувалося за допомогою інновацій і з переселення душ. Люди замовляли собі нові тіла з донорських фондів, що формувалися при центрах із питань трансплантації свідомості, як правило, з довічно ув'язнених та засуджених до найвищої міри покарання. Це, своєю чергою, посприяло кардинальному перегляду законодавчих актів. Тепер вишку можна було отримати – за приховування податків, сексуальні домагання, розпивання алкоголю в громадських місцях, а то й просто забійку в барі. Злочинність серед населення різко скоротилася. Насправді ніхто не хотів помирати, знаючи, що в його тілі комфортно житиме хтось інший. Нараз доктор Паскуда ставав свідком оказій, коли людей хапали просто на вулицях і пакували до фірмових фургонів корпорації «Тіло ТМ». В останньому випадку то був міцний, кремезний молодик, котрого двоє дужих санітарів виволокли з будинку, наче пір'їну, і узялися пакувати до свого фургона. Він опирався руками і ногами, кричав, просив про допомогу. Але більшість перехожих вдала, ще нічого не відбувається. Закохані пари не урвали своїх поцілунків. Туристи продовжили фотографувати фонтани, завсідники довколишніх кав'ярень – що висиджувалися на літніх майданчиках за безалкогольним мохіто, не припинили цієї хвилини своїх безтурботних розмов. А офіціанти так само вправно міняли попільнички, виписували рахунки і мріяли про чайові. Кожен чомусь був переконаний – це те, що трапляється з іншими. З ним такого ніколи не буде. Доктор паскуда, що проходив неподалік і собі вдав, що нічого не бачить – просто якось ніякого відвів погляд і пришвидшив крок. Бранець у цю мить дивом видерся з рук санітарів і побіг вулицею. На шляху збив офіціанта гаїтянина з повною тацею наїдків, розігнав голубів, котрими милувалося молоде подружжя із Франції, неоковирно втрапив у кадр обуреному німецькому туристові. Але й кварталу не пробіг. На перехресті раптово спіткнувся, впав на коліна, схопився за серце і закляк. Санітари без зайвого поспіху наблизилися до нього, взяли попід руки і потягли тепер уже безвільне тіло утікача до розчахнутих задніх дверей фургона. Ще один. Таких, як той чолов'яга, що надумав дременути від співробітників корпорації «Тіло ТМ», називали «дарувальниками» а з теле новин, частіше лунали тривожні репортажі про шахрайства і афери, пов'язані з крадіжками чи топак даруванням тіл. Приміром, з вечора людина йшла в стрип-клуб, напивалася, знайомилася там із неймовірно ефектною білявкою, білявчиком, а на ранок прокидалася в неї, в нього вдома, окраденою. Брали не гроші, коштовності чи кредитні картки. Обманним шляхом – Змушували підписати договір Дарування тіла В людини на руках був контракт Де вона відписувала своє тіло Комусь іншому І нічого не можна було змінити З юридичної точки зору Все було зроблено бездоганно У поліції лише безпорадно Розводили руками Ви самі це підписали Якщо ж людина намагалася Зникнути На її пошуки так само піднімали поліцію Бо крадієм тепер був той хто у призначений час відмовлявся надавати подароване тіло. Та його все одно знаходили і забирали те, що вже йому не належало, назавжди. Проте траплялися й донори-добровольці. Нерідко батьки жертвували собою заради дітей, а одного разу навіть сталося навпаки. Молода жінка віддала власне тіло помираючій матері. Реалізувати цей відчайдушний задум – їм вдалося завдяки вчасно легалізованій у всіх країнах світу евтаназії Смерть стала справою добровільною На зміну нерентабельним лікарням прийшли центри з питань трансплантації, свідомості та евтаназії Достойно, вишукано та велично З аристократичною стриманістю сповіщали елітні медичні центри, що мали багаторічну бездоганну репутацію швидко і якісно та гуманно лікарняні заклади економ-класу широкий вибір способів померти самовпевнено проголошували таблички коло входу ледь не до кожного шпиталю та насправді в арсеналі медиків був лише старомодний техаський коктейль що гарантував блискавичну зупинку серця без суттєвих ушкоджень для решти організму адже щойно упокоєні тіла Негайно вирушали на трансплантацію Щоправда, тільки для повнолітніх Неповнолітні з дозволу батьків Примітка Техаський коктейль Смертельна ін'єкція, що використовувалася для страти в США з 1977 року До складу цього препарату, розробленого лікарем Стенлі Дойчем Входять три основні хімічні компоненти Пентоталнатрію занурює в глибокий сон. Павулон паралізує мускульну систему. Хлорид калію зупиняє роботу серцевого м'яза. Право на смерть Звісно, ніхто не збирався вмирати просто так, тут і зараз. Але всіх неабияк тішила можливість зробити це, що й не заманеться, легко, безболісно і законно бо всі були гордими власниками права на смерть. А громадянські права – то вам не аби що. Підлітки з гонором носили футболки кислотних кольорів, та замість принтів із зображеннями рок-зірок чи фривольних написів на кшталт «У мене ніколи не падає», їх тепер прикрашали портрети Джека Кеворкяна. Людини, що колись дала початок новому стилю життя – з правом на смерть. Примітка – Джек Кеворкян на прізвисько «Доктор Смерть» – американський лікар, затятий прихильник Евтаназії. У 1989 році створив так звану «машину для самогубств», котру назвав «Мерсетрон» від французького «Мерсі Милосердя», призначену для безнадійно хворих пацієнтів, які бажали добровільно піти з життя. Дія виноху ґрунтувалася на автоматичному поданні в кров людини смертельної дози токсичних препаратів, що гарантувало швидку і безболісну смерть. За допомогою мерсетрону Кеворкян убив понад 130 пацієнтів. За кілька мазків ліній, що поєдналися у відтепер знайомі всім обличчя, як колись принт зображення Ернесто Чегави, тільки кому зараз потрібний той Чагавара. Якийсь художник-графіст навіть отримав грант на розробку цього малюнка і зараз заслужено відпочивав на Мальдівах. Преса була в екстазі. Представники влади сором'язливо промовчали. Хоч ледве чи вони мали чого стидатися. Всі аспекти подібних дій були ретельно узгоджені із законодавством. До держави долучалася і церква, урочисто проголосивши, кожен, хто добровільно відде своє тіло на трансплантацію, по смерті втрапить до раю. Така собі індульгенція, котра перекреслює всі гріхи – минулі, теперішні, ще не скоєні у майбутньому. Вім'я пожертви власним тілом, заради ближнього. Коли в церковників поцікавилися під час якогось ток-шоу у «Прайм тайм», що ж очікує на тих, хто отримує чужі тіла внаслідок трансплантації? Замість того, щоб радісно відповідати, святі оці на мить замислились, а потім сказали, що пересаджені теж опиняться у раю. Тільки згодом. Уїдлива телеведуча одразу перейнялася долою злочинців, засуджених до вищої міри покарання. Адже їхні тіла вирушать на трансплантації примусово то що ж буде з їхніми безсмертними душами?» – підступно перепитала вона. На це очільник релігійної громади Портленда рішуче постановив, «Цим нещасним душам слід вирушити до раю в першу чергу, адже там вони зможуть зустріти всіх своїх жертв і попросити в них прощення». ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Настала ера відданих послідовників культу тіла. Чинна влада всіляко заохочувала новий стиль життя, час від часу видавала прогресивні законопроекти, що стосувалися нових технологій, котрі впроваджувала корпорація «Тіло ТМ». Особливою популярністю користувалася програма під умовною назвою «Диверсифікація з відтермінуванням». Кожен законослухняний громадянин міг звернутися до спеціалізованого ломбарду, що займався скуповуванням людських організмів, і укласти ліцензійний договір, згідно з яким його тіло одразу після смерті вирушало на трансплантацію. За винагороду негайно отримував на руки десяту частину орієнтованої вартості своєї фізичної оболонки. Зобов'язувався вести більш-менш здоровий спосіб життя і біг витрачати гроші. Подібні угоди чимось скидалися на продаж душі дияволу. З єдиною різницею – об'єктом продажу було тіло, бо людська душа давно не коштувала нічого. Вона в будь-якому разі чинно вирушала до раю. Можливістю спродати власне тіло в кредит охоче користувалися незаможні верстви населення, щоб розрахуватися з боргами, поставити дітей на ноги або ж хоч на схилі віку спробувати те життя на смак. Звісно, найчастіше в результаті таких угод ломбарди отримували старі, зношені й попсуті тіла, які досить складно було перепродати, та іноді серед копійчаного тілесного непотребу траплявся справдешній скарб. І тоді втрачене поверталося з відсотками. Приміром, із клієнтом міг статися нещасний випадок, який не передбачав значних фізичних ушкоджень, мало від чого помирають люди, і втішений хазяїн ломбарду отримував у власність молоде й добротне тіло, щоправда, нещасні випадки чомусь найчастіше спіткали молодих і добротних. Одного разу так померла двадцятирічна студентка коледжу, заснула з вечора у ванній, а на ранок не прокинулася, втонула. Поряд плавав підручник із макроекономіки. Але до тіла справа не дійшла. За сплячою красунею терміново виїхала спеціалізована бригада і завантажила її до фірмового фургона, де досвідчені лікарі, реаніматологи хутко викачали воду з легень і відправили у донорський фонд ломбарду. Розчавлені горем батьки спочатку вирішили, що то працівники ритуального бюро і без вагань дозволили забрати тіло доньки, Тільки згодом, Отримавши на руки папери з логотипом медичної корпорації «Тіло вони дізналися, що донька заклала себе в ломбарді за програмою «Диверсифікація з відтермінуванням», аби сплатити за навчання в коледжі, а їм чомусь сказала, що здобула грант на стипендію. Коли ж вони зрештою отямилися, тіло їхньої єдиної дитини було спродане і в нього оселилася інша жінка котра посилала їх подалі щоразу, як тільки бачила. А якось перед одним із таких ломбардів зупинився чорний, розмальований язиками пекельного полум'я лімузин Шона Елвіса. Примітка. Шон Елвіс – ім'я рок-зірки вигадане. Будь-який збіг з іменами реальних людей є цілковитою випадковістю. Епатажної старіючої рок-зірки – скупою грошей, відсутністю комплексів та нездоровим мескаліновим блиском в очах. Зірка виявила бажання відписати своє тіло на диверсифікацію. Незважаючи на поважний вік, більша частина котрого була чесно віддана алкоголю, наркотикам та жінкам, а також на хронічний сифіліс і незаліковний цироз печінки. За тілом Шона одразу ж вишикувалася черга фанатів – тож власник ломбарду поспіхом уклав із ним угоду і виплатив шалені гроші. Як згодом зізнався Шон, він зробив це на підтримку свого нового альбому «Going back to hell». Примітка «Going back to hell» – неіснуючий рок-альбом вигаданого співака. Проте на всяку бочку меду знаходилася своя ложка дьогтю. Жодній країні не вдалося цілковито уникнути зловживань, пов'язаних із неправомірними привласненнями чужих тіл. Дедалі частіше в різних куточках світу траплялися банальні викрадення людей і цинічне народження дітей на продаж, що прикривалося благородною програмою сурогатного материнства. Оскільки на тілах після пересадок не лишалося жодних відзнак, постало питання ідентифікації громадян щоб уникнути масових крадіжок особистості, а з ними невідворотної анархії. Кожен, хто проходив через трансплантацію, мусив негайно ставати на облік у спеціально створеному державному департаменті за несанкціоновані пересадки, жорстоко карали. Проте це вже не могло зупинити тріумфального поступу прогресу, адже трансплантації свідомості – приносили величезні прибутки засновникам цього революційного бізнесу, а обраним дарували перспективу вічного життя. Тіло стало капіталом. Люди, що потребували грошей, могли звертатися до Центру з питань трансплантації свідомості, аби здати своє тіло в оренду, як квартиру, погодинно, щодобово, на місяць, на рік або й на кілька років. Жовчна преса відразу ж охрестила цю категорію послуг проституцією свідомості. Проте чиновники знову стали на бік послуг, адже в цій ситуації теж укладався договір, що проходив обов'язкову реєстрацію у державного нотаріуса. Сплачувалися податки. Щоправда, траплялися випадки, коли винаймачі забували повертати тіла. Однак і для цієї проблеми знайшлося вирішення. Клініка, що займалася трансплантацією, встановлювала на тілі реципієнта такий собі автоматичний таймер. Його дія спочатку нагадувала будильник. Три попереджувальних сигнали – легенький напад та хікардії. Якщо ж винаймач не реагував на них слізними каятями та негайним поверненням тіла, вмикалося автоматичне блокування життєдіяльності організму – а на місце пригоди за ДжіПіАресом виїжджала служба порятунку, і все ставало на свої місця. Порушника повертали в його колишнє тіло і заносили до так званого чорного списку – недобросовісних винаймачів. Вдруге, отримати тіло в оренду таким винаймачам було досить складно. Траплялися і курйозні випадки. Одній дівчині-донору із зовнішністю кінозірки – Якось повернули її тіло вагітним З'ясувалося, що жіночка-реципієнт використала його для побачення з чоловіком своєї мрії Що з ним познайомилася в соціальній мережі Невідомо, на що та жіночка розраховувала в майбутньому Та судячи з нещодавнього токсикозу, яким почала страждати невинна дівчина-кінозірка Побачення видалося на славу Але красуня не розгубилася Вона навіть до суду на стару хвойду не подала щоб отримати хоч дещо цю відшкодування Дівчина просто народила дитину Чудову донечку з блакитними очима Золотевими кучерями і чомусь смаглявою шкірою Зачекала доки та підросте І тепер мала цілих два тіла, які можна було здавати в оренду Згодом подейкували, тіло матері зносилося Втратило товарний вигляд від частих використань Несумлінними винаймачами Проте вона знову знайшла вихід. Просто спродала його за безцінь у Ломбарді при центрі з питань трансплантації свідомості і переїхала до тіла дочки, яке на той час саме досягло повноліття і було ще вродливішим, аніж тіло матері. Уславлений у піснях та легендах народів світу, материнський інстинкт тут чомусь не спрацював. Життя тривало. Тепер... Слід було знову завагітніти. Частина п'ята Доктор Паскуда дістав із кишені м'яту пачку цигарок і судомно затягнувся густим ядуче гіркуватим димом просто тут, серед металу і пластику свого позиченого лікарняного життя. Систему протипожежної безпеки він вимикав і з часом керівництво корпорації Навчилося заплющувати на це очі Маленький привілей великого невдахи Смердючих цигарок доктор Паскуда потребував як повітря Йому робили їх на замовлення Окрім кінської дози смол та нікотину Було там іще дещо І це дещо допомагало йому не так люто ненавидіти себе Після трансплантацій Бо він добре пам'ятав ту матіркину зірку це ж він пересаджував її свідомість у тіло заледве 18-літньої доньки. Бачив, донька тоді навіть не розуміла, що відбувається. А потім свідомість Малої було утилізовано. Саме так, згідно із інструкцією, належало чинити із залишковими матеріалами, душами, ще живих донорів. Він усе зробив, як належить. І навіщось записав на клаптику серветки ім'я матері вбивці Ясміна Хіменес. І з того часу минуло два роки, впродовж яких доктор Паскуда убив і повернув до життя не один десяток людей. Ясміна Хіменес, мабуть, знову завагітніла і народила, а він час від часу все діставав старий пожмаканий клаптик серветки, годинами роздивлявся його й уявлення не мав що йому робити з тим її довбаним ім'ям. А життя справді тривало. Таких, як він, у Портлендському центрі з питань трансплантації і свідомості працювало восьмеро. Усі були дипломованими спеціалістами-лікарями, котрі з різних причин втратили власну медичну практику. Кардіологи, анестезіологи, травматологи, інфекціоністи. Доктор Паскуда – Колись був нейрохірургом. Так само позбавленим ліцензії. Тож у звичайній клініці його й на поріг операційної не пустили б. Власне, це й стало символом нової корпорації. Саме адепти-вигнанці мали подарувати людству його нове життя. Працювали позмінно, переважно в парах, асистуючи одне одному. Підписи в акті виконаних робіт ставили обидвоє. Найбільше доктор Паскуда любив заступати на чергування з доктором Абангу Мвананджумба Або ж просто Беном Завжди усміхненим, балакучим афроамериканцем років 30 на вигляд Насправді ж Бенові нещодавно виповнилося 41 За екзотичні дреди та низку чудернацьких плетених амулетів Які він носив під своєю медичною уніформою ексцентричного афроамериканця почали кликати шаманом. Оповідали, що він неабияк знався на закляттях прадавньої магії Вуду. Та ніхто не наважувався підтвердити, що бачив, як він ту свою магію втілює у життя. Бен був педіатром, а тут спеціалізувався на роботі з дитячими тілами. Адже сфера послуг їхньої клініки активно перекинулася й на маленьких пацієнтів, Власне, це виявилося одним із ключових напрямків у розвитку корпорації Бо не існує щедріших і відданіших клієнтів, аніж батьки, які тільки втратили єдиного сина або доньку Вони бувають здатні на все, і Бен добре про це знав, бо й сам був батьком двох непосадючих дошкільнят Ходили чутки, що з одним із них кілька років тому трапився нещасний випадок Проте все обійшлося тож Бен постійно сипав жартами, вважав їхню роботу не кращою і не гіршою від будь-яких інших робіт і дружньо називав доктора Паскуду «старий». Із Беном іноді можна було випити пива після зміни, потеревенити про стрибки курсів валют, ціни на нафту, повій чи передвиборну кампанію чергового кандидата до Сенату. І, і тоді доктор Паскуда не так зневажав себе Вертаючись додому після вбивств Адже Бенова філософія не ускладнювала життя Тож він щоразу потайки мріяв Що колись теж почне думати І говорити як Бен Але довго триматися осторонь Йому не дали Одного дня персонал облетіла приголомшлива новина Доктора Лору Макбрайт Що незмінно очолювала клініку От уже 10 років піймали на несанкціонованій пересадці. Більше старої лікарки ніхто не бачив. Утім, ніхто не сумнівався, її місце посяде Бен або ж хтось із молодих та амбітних, котрим кар'єра бачилася на першому місці в житті. Рішення засновників корпорації здивувало всіх, бо саме доктора Паскуду призначили очільником Портлендського центру з питань трансплантації, свідомості і прийняття до ради директорів. Тепер він навіть мав право голосу і все те, до чого так довго йшли інші. Бен стримано привітав його. Решта персоналу неохоче долучилися до вітань. Ніхто не знав, що знакового вечора замість того, щоб пишатися і святкувати, новий головний лікар Знову до чортаків напився і вкотре подумав про те, аби вкоротити собі віку. Частина шоста Насправді доктор Паскуда ніколи не бачив засновників корпорації. І ніхто їх не бачив. Складалося враження, що вони були безтілесними духами, котрі не являлися навіть обраним. Проте всі були переконані, що вони є. Під час планових нарад, котрі проводилися раз на місяць на одному з приватних островів Тихого океану, очільники клінік потрапляли в закрите приміщення, сповнене цілковитою темрявою, де не могли бачити навіть одне одного, просто чути голоси. Ті, що віддавали накази, і належали керівництву. Це лишало по собі дивне враження наче власники велетенської індустрії боялися, що хтось ізгодом їх упізнає. Почне зухвало тицяти на них пальцями, безцеремонно притягне до відповідальності. Утім, таке їм поки не загрожувало, принаймні, доки прості смертні не натішаться їхнім крамом. Адже люди, яких із певних причин не влаштовували власні тіла, фанатично складали гроші, аби зрештою опинитися на операційному столі котрогось із рекламованих центрів. Ціна питання була різна. Починаючи від вартості новенької «Хонди», мрії менеджера середньої ланки, тіла економ-класу і аж до астрономічних сум, які зазвичай викладають багатії за щось на кшталт персонального гелікоптера з реактивним двигуном або ж простору її білосніжної вілли на березі Малібу, так звані «Віптіла». Іноді двох віл на березі Малібу в комплекті з двома гелікоптерами. Усе залежало від коефіцієнта якості донорського тіла. Коефіцієнт обраховувався за допомогою спеціально розробленої комп'ютерної програми, що аналізувала фізичні характеристики донорських організмів – вік. Молодші тіла, звісно, коштували дорожче. Статеву приналежність. Хоч як це дивно – Сильна стать становила переважну більшість замовників, тож певний час навіть існував дефіцит на добротні чоловічі тіла спортивної статури, шкідливі звички та генетично спадкові хвороби. На замовлення пацієнта допоміжна програма «Сателіт» могла паралельно визначити й коефіцієнт краси його майбутнього тіла за десятибальною шкалою, орієнтуючись, на еталонну зовнішність знаменитостей кінця минулого століття. Найбільш рідкісним і коштовним зразком жіночої вроди досі вважалася голівудська кінозірка італійського походження Моніка Белучі в орієнтованому віці 25 років. Щодо ідеалу чоловічого тіла, думки опитуваних розкололися. Частина вболівала за спортивну мужність боксера, важкового вика, Володимира Кличка Решта за романтичну інфантильність Солодкоголосого Енріки Іглесіаса У будь-якому разі Вибір лишався за клієнтом Що сплачував гроші Трохи важче Доводилося родичам і друзям осіб Котрі зазнавали трансплантації свідомості От виходить до тебе Якась незнайомка і каже Що вона твоя мати Дружина, коханка Донька, сестра Ташок невдовзі минав. З'ясувалося, що людська свідомість здатна неймовірно швидко пристосуватися до нових середовищ існування. За лічені дні душа обживала тіло, як земля просідає на кладовищі. Вертала собі колишню вдачу. Тембр голосу, колір очей, манеру їсти, рухатися, розмовляти. Людина знову ставала собою, але здоровішою, вродливішою, Молодшою, тілесно досконалішою, ніхто з близьких уже не відчував незручностей, називаючи її на ім'я. Натомість такі речі, як шарм, чарівність, почуття гумору чи добра вдача на жаль, не належали до фізичних характеристик і реципієнтам від донорів, як правило, не передавалися власне, як і негативні риси характеру донорів. Це, в свою чергу, і дало можливість сміливо формувати донорські фонди з тіл злочинців, засуджених до найвищої міри покарання. Строк придатності нового тіла позиціонувався як умовно необмежений. Але часом траплялося так, що донорські організми псувалися вже за кілька років, починаючи хворіти, старіти і сихатися просто на очах. То були рідкісні запізнені відторгнення – причин яких спеціалісти центрів із питань трансплантації свідомості не знали. Утім, на такі випадки медична корпорація мала на своєму штаті кілька споритників-юристів, котрі однією лівою могли вкласти на лопатки будь-якого державного обвинувача чи випадкового громадянського захисника, і красномовно довести в суді, що відторгнення мало місце внаслідок, скажімо, несприятливої екологічної ситуації – або ж нездорового харчування пацієнта. Якщо протилежна сторона так само винаймала дорогого адвоката і, що найгірше, погрожувала розголосом у пресі, справу зводили на пси, а тіло без зайвого галасу замінювали на новеньке. Однак такі відторгнення траплялися досить рідко. Їх можна було розпізнати заздалегідь. Пацієнт починав марудити світом – Поволі опускався на саме днище затяжної депресії. Намагався завести розмову з родичами, друзями, знайомими і незнайомцями про самогубство, а на останній стадії переставав упізнавати себе у дзеркалі. Хоч насправді дзеркала показували те, що й мали показувати – нове, пересаджене тіло. Але свідомість пацієнта відмовлялася визнавати його за власне. Для неї тіло лишалося таким, як було раніше. У центрах із питань трансплантації свідомості добре знали про ці побічні ефекти, такі собі непередбачені наслідки хірургічних втручань, коли бездоганно налаштована система раптом давала збій. Але про них уникали говорити, їх старанно замовчували, а між собою іноді скромно називали – залишковими явищами і усіляко намагалися не привертати до них уваги громадськості. Крім того, відсоток залишкових явищ був порівняно невисоким 5-6 відторгнень на 4 сотні вдалих операцій. Чому під час періоду адаптації йшло відторгнення, достеменно не знав ніхто. Більшість фахівців пояснювали такі випадки специфікою донорського матеріалу. Не всі донори літали на крилах щастя від того, що їх тіло стане помешканням комусь іншому, дехто просто панічно боявся смерті утилізації. Цей останній страх, біль, відчай, намертво закарбовувався в клітинах тіла, проникав у молекули лейкоцитів та еретроцитів, умів зачаїтися у нейронах мозку, м'язових волокнах, осідав невидимою пилюкою в найдрібніших порах на шкірі. І годі було його позбутися. Частина сьома. Доктор Паскуда вважав, що залишковими явищами були розпорошені фрагменти душ донорів, котрі не хотіли покидати свої тіла, або ж трансплантологи, з якогось дива припустилися помилок під час стерилізації донорських тіл і частки колишньої свідомості лишилися в організмі, поволі отруюючи нового власника. Хоч іноді траплялося й навпаки. Свідомість пересадженого виявлялася занадто слабкою, аби впоратися з новим тілом. Почувалася в ньому наче загнаний, ув'язнений звір і зрештою мала на меті лише одне – вибратися з нього за всяку ціну, як із осоружної темниці. Звісно, така точка зору не мала ані найменшого шансу бути взятою до уваги. Та за іронією долі, саме ефект залишкових явищ і спіткав тих нещасних шістьох, що обрали цей сонячний день для того, аби звести рахунки з життям у чужих тілах. Зокрема й такого собі Ентоні Келлера, котрий, за словами його дружини, ніколи не мав суїцидальних нахилів. Він надто любив себе. Утім... Доктор паскуда розумів, будь-яка любов миттю втрачає сенс, коли помираєш від раку. І він надовго запам'ятав той день, коли на його операційний стіл уперше поклали програміста наймення Ентоні Келлер. Уся клініка запам'ятала, оскільки цьому передував доволі гучний скандал. Того дня їхній донорський фонд нарешті приймав довгоочікуване поповнення – Молоді, сповнені сил і здоров'я, тіла кількох засуджених до вищої міри покарання. Вищу міру вони отримали за те, що свого часу спробували прикинутися пацієнтами і зняли прихованою камерою процедуру пересадки свідомості в клініці, котрою керував доктор Паскуда. Однак їх упіймали і віддали під суд. Саме там і з'ясувалося, що обвинувачені працювали репортерами у відомому громадськополітичному виданні під назвою «Інсайдерс», котре давно збирало компромат на корпорацію «Тіло ТМ». Задіявши своїх найкращих юристів, корпорація пустила сторбою по світу та громадськополітичне видання, а для виконавців домоглися трансплантації найвищої і, на жаль, незворотної міри покарання. Тіла привезли живими – дві жінки і четверо чоловіків. Одна жінка билася в істериці, інша молилася. З чоловіків двоє кричали, що подадуть на апеляцію. Третій напружено мовчав. А четвертий весь час крутив головою, озирався, вочевидь планував втечу. Доктор Паскуда придивився до нього уважніше. Невже справді думає, що звідси можна вибратись? Однак, той не думав, просто знайшов нагоду, вирвався з рук санітарів і що було сили побіг. Доктор паскуда кинувся за ним. Він наздогнав утікача вже на підземній парковці, звалив його до лілиць між Хондою і Шевроле і міцно скрутив йому за спиною руки. Проте бранець вивернувся, заледве чи для порятунку, бо про спасіння вже не йшлося, а просто щоб глянути у вічі своєму переслідувачу. «Будь ласка, не треба вбивати!» – прохрипів він. Доктор паскуда на мить зупинився, перевів подих, обхопив пійманого зручніше за ноги і потягнув до ліфта, як лантух, набитий непотребом. В операційній, коли його вже прив'язували, бранець знову почав проситися. «Відпусти! Я дам тобі все, що зугодно!» «В мене є зв'язки, гроші, багато грошей, тільки відпусти!» Лікар мовчки продовжував готувати його до операції. Крім них, у приміщенні не було більше жодної живої душі з персоналу, тільки він і цей репортер. «Та що ти за людина така? Послухай!» Доктор Паскуда перевірив пута на його руках та ногах і міцно зачинив двері. І я не людина. Більше тих репортерів ніхто не бачив. Їхні тіла отримали ті, хто сьогодні так привселюдно і видовищно вкоротив собі віку. Ентоні Келеру дісталося тіло утікача. Саме з ним він і стрічався поглядом, коли роздивлявся себе у дзеркалі. Завдання медичної корпорації «Тіло» тепер полягало в тому, щоб негайно замінити тіла цих пацієнтів на нові і представити їхні самогубства перед схвильованою громадськістю як дрібне, не варте уваги непорозуміння, котре, звісно ж, ніколи-ніколи не повториться в майбутньому. Стосовно інших п'яти жертв це було виконано блискуче. Лишався Ентоні Келлер, тіло якого перехопив муніципальний шпиталь, що підпорядковувався комусь хто пристрасно жадав крові корпорації «Тіло ТМ». Тож у клініки, якою керував доктор Паскуда, наразі було два варіанти дій – або відректися від Келлера, або ж за будь-яку ціну врятувати його. Слід відзначити, що доктор Паскуда схилявся до першого варіанту. Йому не подобалися такі, як Келлер. Було в них щось метушливо-дріб'язкове, Суєтне, патологічно несправжнє і неприємне, що гнало від себе і уперто віднаджувало. Але в його дружині, Маргарет, він раптом упізнав колишнього себе. «Розшукай мене», – зринули в його свідомості давно сказані кимось слова. Часом вони чулися йому такими далекими і примарними, що, здавалося, він їх вигадав. Хто він такий, зрештою? А може, вони були сказані не йому. Проте Маргарет, сама того не сподіваючись, нагадала чужій сторонній людині, що ці слова все ще мають право на життя. Вона кохала Ентоні Келлера і була здатна задля нього на все. І доктор Паскуда затявся будь-що повернути їй чоловіка. Для цього слід було вирушити до муніципального шпиталю. ЧАСТИНА ВОСЬМА Неприємні спогади обсіли його вже в холі старої двоповерхової споруди, що зараз швидше нагадувала жалюгідний провінційний травмпункт. Ми тебе ні про що не питатимемо, нічого не вивідуватимемо. Нам треба небагато, лише одне. Коли зрозумієш, що визрів, коли увімкнеш свій мозок, Дай знати. І ми припинимо. Одразу. Та знай, я не дуже хочу, щоб ти це сказав. На якусь мить доктор паскуда навіть заплющив очі, аби хоч не так одразу побачити ненависно знайоме обличчя, що так непрохано виринуло йому зі спогадів. Та замість очільника муніципального шпиталю його зустрів помічник окружного прокурора, круглий лисуватий дядечко, схожий на постарілого колобка, Генрі Мілфорд, і з гідністю відрекомендувався колобок, змахнувши зі свого темно-сірого ділового костюма в тоненьку смужку, крихти щойно спожитого гамбургера. Ховаючи відразу, доктор Паскуда й собі назвався Круглим обличчям Мілфорда пробігла неприязна тінь. Звісно, Сполучені Штати – вільна країна. Однак незвичні нетутешні імена та прізвища досі його насторожували і дратували. Крихітна душа свідомого громадянина, що мешкала в його тлустому тілі, вочевидь боролася зі спокусою негайно перевірити у цього заїжджого шарлатана наявність «Грінкарт», а коли її, звісно, не виявиться – з почуттям виконаного перед країною обов'язку, відправити його на депортацію. Копняком підзад, не інакше. Коли з Генрі Мілфорд працював в еміграційній службі, єриси істинного служаки досі давалися в знаки в різних, іноді до смішного, непідходящих оказіях, часом навіть у ліжку з дружиною. Та він стримався. Цього разу. Широко всміхнувся, демонструючи довкіллю зрадливі шматочки гамбургера, що застрягли поміж зубів. Потис шарлатанові руку. Не по грін-карт він сюди прийшов. Грін-карт зачекає. Дурною перевіркою можна завалити всю справу. Як ви це робите? Подружньому поцікавився. Пересадки оті ваші, маю на увазі. Адже на тілах не лишається жодних відзнак. «Що відбувається в операційній? Мабуть, щось дубіся суроміцьке та непристойне, га? Інакше ви б не приховували деталей?» «Ви б менше харчувалися фастфудами, містер Мілфорд». Без тіні запопадливого всміхання заважив гість, бо за кілька років із неоперабельним ожирінням серця втрапите до нас і матимете нагоду дізнатися. Генрі Мілфорд розриготався Дала про себе знати і задишка Ну так довго я чекати не можу Аби як відсапавшись Авторитетно повідомив він Ми не можемо Багатозначно виправився Нас цікавлять відеозаписи З ваших операцій Хоча б один, той Який зробили репортери Інсайдерса Покійні репортери Інсайдерса Тоді й повернемо тіло Келлера тобто дамо вам можливість вилучити з нього свідомість від тіла там мало що залишилося. Ми ж дорослі люди, врешті-решт. Якось та домовимося. Саме так, стримано відповів доктор паскуда. Домовлятися він не збирався. Домовлятися не збиралася клініка, а він наразі представляв її інтереси. Бо ніхто не мав права знати, що саме відбувається, за зачиненими дверима операційних. Процедура пересадки вважалася комерційною таємницею. Таємниця була власністю корпорації ТілоТМ. Найменші спогади про хірургічне втручання, пов'язане з пересадкою, ретельно витиралися з пам'яті пацієнтів. Усе, що згодом могли згадати пересаджені, вкладалося в кілька непевних і завжди однакових деталей. Стерильне приміщення операційної, позбавлене будь-яких звуків та запахів, турботливе й усміхнене обличчя медсестри і незворушне тіло на каталці навпроти, щільно накрите білим простирадлом. Далі, за словами всіх без винятку пацієнтів, вони поринали в сон, а прокидалися вже іншими людьми. Підходили до дзеркала, зачудовано милувалися своїми новими тілами, торкалися їх, стрибали, тішилися, як діти. Персоналу в цей час належало скромно стояти віддалік, і стримано всміхатися. Якийсь чоловік на радощах порівняв свої враження від нового тіла з відчуттями, що виникають, коли сідаєш за кермо новенької спортивної тачки. Спочатку трохи лячно. І ти намагаєшся їхати обережно, гальмуєш перед усіма пішохідними переходами, світлофорами, вмикаєш сигнал повороту щоразу, як завертаєш заріг, а потім стаєш із нею одним цілим ергономічним продовженням звіра, що зачаївся в ній, і вже не їдеш, летиш. Інша жінка елегантно провела паралель між своїм новим тілом та дизайнерською сукнею зшитою на замовлення. «Сидить ідеально і пасує тільки тобі». Їхні захоплені відгуки зафільмували і згодом використали для рекламних роликів корпорації «Тіло ТМ». Щоправда, якось один пацієнт заявив, він пам'ятає в деталях усе, що відбувалося з ним в операційній, і готовий про це розказати. Йому влаштували справжню прес-конференцію в прямому ефірі найбільш рейтингового телеканалу. Корпорація насторожилася і приготувалася до активних дій у відповідь. Але чолов'яга розповів в ефірі таку нісенітницю, що навіть малі діти йому не повірили. Нещасного висміяли, згодом відправили до психіатричної лікарні і забули про нього. Корпорація полегшено перевела подих. Розповідь пацієнта – була чистою правдою. Від першого до останнього слова. Він справді все пам'ятав, але правда йому на лихо виявилася неймовірнішою за будь-яку вигадку. Чи міг би я глянути на тіло? Знічев'я поцікавився доктор Паскуда, відвівши погляд кудись у бік до дешевих принтів, зроблених за подобою знаменитих полотен доби відродження котрі бозна як опинилися на стінах цього нікому не потрібного, забутого місця, придатного хіба що для вирізання апендексів. Мілфорд сполотнів. Чомусь знову пригадалася грін-карт. «Ви сумніваєтеся, що ми маємо тіло Келлера?» «Як можна?» Здивовано перепитав гість, повернувшись поглядом до співрозмовника. «Згадав про обережність. Здається, цих вартових псів – Навчили розрізняти брехню за самими лише порухами очей. Ви ж казали, що маєте. Отже, маєте. Ким би я був, якби сумнівався. Мені лише треба оцінити ступінь походження тіла для звіту. Ви сказали, від нього мало що залишилося. Мілфорд помітно розслабився. Ну, знаєте, щось підказувало йому, угода майже в кишені. Треба ще тільки трохи повихвалятися. Я, знаєте, не вирішую таких питань. Оближте, містер Мілфорд, ви помічник окружного прокурора і не вирішуєте таких дріб'язкових питань? Коли вони у супроводі горилоподібного санітара увійшли до місцевого моргу, холодильні агрегати в котрому через брак фінансування часто виходили з ладу в приміщенні, Стояли настільки неймовірні у своєму багатому розмаїтті пахощі, що Мілфорд враз похитнувся. Несвідомо зробив крок назад, судомно затулив писок густинкою. Санітар недобре скосився на нього. До трупного смороду неможливо звикнути, але можна навчитися майже не дихати. Мілфорд не вмів, йому вадила задишка, а лікар, схоже, втрапив сюди не вперше. Доктор Паскуда Крадькома обнишпорив поглядом усе довкола. Треба ж, тут майже нічого не змінилося. Полущена фарба, вищеблена цементна підлога і поїдений бризками якоїсь невідомої речовини метал. Зараз він уже знав, що то була соляна неорганічна кислота. «Проси!» – знову озвався із-за камарків свідомості, Гучний, страшний у своїй ненависті голос. «Проси мене про допомогу, про милість! Проси як Бога!» Він знав, що просити було не можна. Знову пролунав моторошний тріск, помножений на тваринний біль. Тіло Келера виявилося кривавим місивом із м'яса, сухожиль і кісток, у котрому вже не вгадувалося нічого людського, навіть бирку з ім'ям почепити не було куди. На мить гість наче розгубився. Вочевидь засумнівався в автентичності решток. Але санітар ледь помітно кивнув і, девакуватий лікар, узявся надягати гумові рукавички. У мертвому кривавому місеві, справді, досі жевріла душа. Генрі Мілфорд – зробив кілька зрадницьких дрібних крочків назад. Справді, йому ж не обов'язково на це дивитися. Доки доктор Паскуда оглядав тіло, помічник окружного прокурора встиг збігати ще за одним гамбургером та колою. Подібні оборудки неабияк як виснажували його, а коли він почував зрадливу слабкість у ногах, дошкульне поколювання у пучках пальців, туманно-дратівливе запаморочення, то не міг думати ні про що інше, окрім їжі. Дружина завзято лаяла його за це хворобливе ненажерство, тож він уникав наїдатися вдома, навіть до холодильника вночі не прокидався, зате цілком віддавався своїй згубній пристрасті на роботі, дарма що часом від неї нудило. Мілфорда не було якихось десять хвилин. Горило подібного санітара не влаштовувало його зарплатня. Тож він вийшов перекурити хвилин на п'ять. Цього для доктора Паскуди виявилося більш, ніж достатньо. Частина дев'ята. Ще ніколи він не їздив так швидко вулицями цього млосного, велетенського, завжди напівсонного міста, затягнутого поволокою барвистих автомобільних корків. Зиркнув на годинник. У нього лишалося хвилин п'ятнадцять, не більше. Ще мить, і він знепритомніє просто за кермом. Перед очима узялися якісь чудернецькі спалахи і миготіння. Лунали незнайомі роздратовані голоси. Він ледь стримав бажання зазирнути до дзеркала. Раптом нестерпно захотілося розвернути кляту автівку на 180 градусів, вилетіти зі своєї смуги на зустрічну і щосили вгатитися в бетонну стіну торговельного центру неподалік. Щойно доктор Паскуда зрозумів, що от-от зробить це, різким поштовхом з'їхав на узбіччя, тремтячою рукою заглушив двигун. Спробував перевести подих. Із автівки не виходив, а виповзав. Якась жінка пронизливо закричала, коли він вибрався на проїжджу частину, і, заточуючись, пішов між машинами. «Будь ласка, доправте мене за місто!» Звертався до кожного вікна, кожного перехожого, та люди його сахалися, похабцем підіймали скло, пришвидшували крок, намагалися якомога скоріше поїхати звідси чи перейти на інший бік вулиці. Однак затори години пік не пускали їх зі своїх чіпких обіймів, роблячи свідками і співучасниками, Чужої безпорадності Зустрічні автівки скажено сигналили Водії матюкалися І знову тиснули на клаксони Клинучи божевільного Котрий ліз їм прямо місінько під колеса А жодного патрульного полісмена Що хоч би міг із ним розібратися Як на лихо Не знайшлося неподалік От воно завжди так Як вони потрібні Їх ніколи нема Доктор паскуда зупинився у голові паморочилося від смороду паленої гуми, розплавленого асфальту та страхів усіх цих людей. Хтось усередині нього благав про пощаду, вмовляв припинити це раз і назавжди, байдуже яким чином. Дарма він пішов на це сам, йому потрібна була допомога. Він уперше наважився попросити і наштовхнувся на неприступну завісу байдужості. Останнє, що запам'ятав, це те, як намацав у кишені мобільник і набрав номер Бена. Прокинувся вже в операційній. Бен усе зробив правильно. Болю більше не існувало. Ще й випарувалися голоси. Сама лише приємна полегкість, прозора спустошеність, насторожена тремтлива тиша. Минулося. Усе позаду а на сусідньому столі, байливо вкрите білим простирадлом, лежало тіло молодого і здорового чоловіка, яке вони приготували для Ентоні Келлера. Вони ще тоді вирішили, хай воно хоч зовні буде не схожим на нього колишнього. Мить, і тіло розплющило очі. Обвело каламутним поглядом стерильне приміщення операційної. Зупинило його супроти доктора Паскуди. Треба купити щось дружині на подарунок. Повідомила йому, наче давньому знайомому. У нас четверта річниця шлюбу. Частина десята Решту дня доктор паскуда ходив блідий, посірілий, наче з христа знятий. Ніхто з ним не розмовляв. Бен якось дивно озирався. Не можна мати дві душі одночасно. «Навіть на кілька хвилин не можна, чорт забирай!» Просичав шаман, щойно вони лишилися вдвох у його кабінеті. «Якось та й буде», – без емоцій відказав доктор паскуда. «Чи ти з божеволів, старий?» Бен не зводив з нього круглих, вирічених очей. «Це диво, що ми тебе довезли. Міг би сконати просто там, у заторі, на перехресті. Не роби більше такого заради них». Але як робитимеш, що покликав мене з собою?» Доктор Паскуда стомлено всміхнувся. Свідомість Келлера висотала з нього добрий десяток років життя. І він дуже хотів сподіватися, що справа була того варта. Але зараз його не покоїло інше. Він надурив старого служаку Мілфорда. Сказав, що просто огляне тіло, а сам викрав із нього душу. Виніс її в собі, бо знав, що біля виходу Поставлять до стіни й обшукають, як колись Ледь не сконав от чужих спогадів Він украв Утім, доктор Паскуда не сумнівався Якщо надіслати їм відеозапис Це перестане бути крадіжкою Того ж таки дня помічник окружного прокурора Генрі Мілфорд Отримав дивний пакунок кур'єрською поштою Як зворотна адреса на ньому стояли реквізити Портлендської клініки філії ТілоТМ. За хвилину мало розпочатись екстрена нарада з цього питання. Тож на роздуми в нього не лишилося часу. Мілфорд щодуху помчав до конференц-зали, на ходу зриваючи з дарунка цупкий пакувальний папір. Шеф Портлендської поліції та окружний прокурор уже сиділи на своїх місцях, про щось нечутно перемовляючись. Ушанував їх своєю присутністю мер міста та ще кілька поважних посадових осіб Однак Мілфорд цього разу вирішив обійтися без узвичайних вступних почестей та поцілунків у дупи Адже він мав важливий доказ, котрий докорінно змінював хід усієї справи Прошу вибачення, панове, що перериваю вашу розмову та щойно я отримав відеозапис Однієї з трансплантацій свідомості, котрима займається злочина корпорація «Тіло ТМ». І не очікуючи їхнього дозволу, він дістав із конверта крихітний чіп і встановив його до відеосистеми. Запізніло побачив на зворотному боці конверта напис незграбною рукою шульги «Тіло можете не повертати». Запала тиша, пішов відеозапис. Просторою конференц-залою чомусь розтяглися млосні жіночі стогони й зітхання. Замить до жіночого голосу доєднався знайомий чоловічий. Обличчя Генрі Мілфорда почали неквапом розповзатися бурякові плями. «Що відбувається в операційній?» – пригадав він свої слова. «Мабуть, щось до біса Сороміцьке. Непристойне, а?» На широкому нанокристалічному дисплеї шеф портландської поліції по-тваринному злягався з дружиною мера. Частина одинадцята Вимкнувши світло у своєму кабінеті, доктор Паскуда зачинив двері і рушив коридором до ліфтів. Коли ж проходив повз відділення інтенсивної терапії, Куди з операційної перевели реанімованого Ентоні Келлера, мимохід зустрівся поглядом із його дружиною Маргарет. Вона здійняла руку та одразу ж без її опустила. Вочевидь, чекала на нього довго, а щойно побачила – розгубилася. «Ви врятували йому життя. Я… він… я не знаю, що сказати». «Не кажіть нічого». Свого часу я вбив багато хороших людей, а сьогодні сам ледь не помер, заради чоловіка, якого зневажаю, тож не кажіть нічого добре? Пішов, рвучко, неоковирно, не озираючись. Маргарет не зупинилася, наздогнала його вже біля ліфта. Хочу спитати, непевно почала вона, як ваше справжнє ім'я? Лікар здивовано глянув на неї, відвернувся, натиснув кнопку виклику ліфта. Та чого ж там? Щойно лискучі двері розверзлися, увійшов до середини, сподіваючись, що на цьому їхня приязна розмова й завершиться. Звіть мене доктором Паскудою, не ображуся. Це я вже чула. Жінка ступила до дзеркальної коробки ліфта слідом за ним. Хоч обоє знали, їй зараз не треба до підземної парковки. Ліфт здригнувся і рушив. «Але ж має бути у вас людське ім'я?» Знову запитала вона, споглядаючи, як на табло ми готять циферки поверхів. «У мене, у нас із Ентоні, буде дитина. Хлопчик, син. І ми, я хочу назвати його... Вашим ім'ям? Доктор паскуда завмер. У нього було людське ім'я. Його звали Юрієм.